A szervusz Helga, sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, megadtad az alaphangot ezzel a <gül> Kösz, Igen, köszönöm szépen, ez is volt a szándékunk. Uh, Miklós, te rengeteg időt töltöttél Olaszországban, nem tudom ismered ennek a dalnak a történetét, konkrétan ennek a dalnak, amit most beidéztünk. Ez Bajorországban készült, uh, teraszokon kukán, fésűn és minden felelhető hangszeren játszva játszották és küldték Bajorországból Olaszországba a Bellachaut uh -huh. és örülök, hogy ezzel a dallal köszönthettünk ma adásban, hiszen hihetetlen sok és nagyon mély és nagyon gazdag Olaszország élményed van igen, hát hol is kezdje az ember ugye van családi vonatkozásom és anyai jágon, ugye bizonyos szempontból olasz származású vagyok nagyon amám ponaláról, tehát azért ez erősen meghatározta az gondolom a véletem útját. Gimnáziumban latin tanultam, aztán ugye nyilván olasz rokonokhoz jártunk ki, Firenzebe, jöttek még rokonaim, és hát akkor a nyelv az, az ugye jött, meg hát jöttek a kapcsolatok, jöttek a barátságok, aztán, ahogy az előző műsorban említettem, hogy a jogász ingatlan jogász lettem, és akkor az ingatlanok felé fordultam, tehát itt azért óhatatlanul, amikor az ember szakmai gyakorlás útján találkozik nyelvismeret révén különféle vezetőkkel az Európai Unióban, akkor ott azért determinánsan jelen vannak az olaszok is. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy hogy szerencsém volt, mert pont 2004-2005-ben a Európa Ingatlan Tanácsnak a, az elnöke azon a Ingatlan Szövetség megteremtője volt, akit népszerint is kell, hogy megemlítsek André Merello, Genovából, nagyjai jó már vált a hosszú-hosszú évek alatt, amíg együtt dolgoztunk, és nagyon sokat tett azért, hogy olyan információk is eljussanak Magyarországon, a magyar ingatlan piacról még szerintem nem valószínűleg, hogy eljutottak volna, és ez oda-vissza is igaz. Én azt érzékelem egyébként, és legyen kérnek a Javicski is, ha nem így van, azt érzékelem, hogy a Mediterránium, tehát az a vidék, még akkor is, hogyha elszármazik onnan az ember, hordoz magában egyfajta európai abságot hogyha lehet ezt a finom szót, vagy ezt a kifejezést használni, amiben talán érzed, hogy mire gondolok. Tehát, hogy picit van, mindig, mindig összetettebben, európaiabban, komplexebben gondolkodik az ember, hogyha egyszer jártott, éltott, vagy akár vannak gyökerei is. Te erről mit gondolsz? Abszolút osztom a véleményedet. Jogászként nem is tudom megkerülni a civile alapját képező római jogot, ami meghatározza, meghatározta és meg is fogja határozni európai jogi kultúráját és az élet feltételeit is. Egy nagyon felvilágos volt, nagyon rögzített, nagyon pontos rendszer, ami a mai napig időtálló, az én véleményem szerint, amellett, hogy az európai jogrendszerek alapja és a keretfeltételek biztosítója, egy olyan szellemiséget, egy olyan kultúrát képvisel, amit egyébként Hellász, tehát a görög kultúra átmentése révén még pluszban, egy rendkívül mély antik kultúra is magába, magába foglal, és ezt továbbad, továbbít kultúrtranszfert valósít meg. Aki, ebbe, aki ezzel egyszer találkozik, az az én véleményem, hogy nem igazán tud ettől szabadulni, vagy ettől menekülni, de nem is kell, mert ez azért egy nagyon komoly minőséget képvisel. Tehát ezt jogász kell mutatom. Igen, meg talán maga az olasz nyelv is, meg annak, hogyha a szív beszéli, akkor annak van egy másfajta dinamikája, ami, ami talán ad egy, azért tudom, hogy egy másfajta ráérzést a világ dolgaira. És talán, bár fájdalmas és nyilván nehéz ez a téma, de mindaz, ami most a járvány járványveszélyhelyzben történik, talán ez pontosan kifejezi, nem? Ahogy reagálnak, ahogy, ahogy történnek velük ezek a drámák. És közben szól a Bella Ciao. Nagyon emberi, és nagyon Szomorú egyébként, ami Olaszországban a járvány kapcsán történik, de én azt gondolom, ma kaptam meg, mert én az olasz gazdasági kapcsolatokért felelős tanácsos is vagyok a Budapesti kamarában, és nyilván dolgozok elég régóta olaszokkal, tehát ma kaptam meg Rómából azokat az információkat, amelyeket az olasz kormány a gazdasági járvány hatásainak, a gazdasági hatásainak az ellentételezésére kialakított, nagyon pontos, nagyon precíz, nagyon jó megvan a, ennek a hátterre alakítva. 400 milliárd euróról beszélünk, ennyit döntött az olasz kormány, hogy a gazdaságra, tehát a külésbel piacokon működő olasz vállalkozások megsegítésére a kereskedelmi bankok finanszírozásának a bevonásával a következő időszakban fordít, hogy Olaszország ezt a rendkívüli helyzetet át tudja vészelni, és át is fogja vészelni? Ez a kérdés. Ez döbbeletesen hallom, pláne most, hogy az érettségi kapcsán pótvizsgáztattuk itt a néhány hozzáértőt ebben a témában, hogy már ez a az is ennyire érzékeny vagy ennyire másképpen Lehet ebből bármit átemelni Magyarországra, Miklós, bár ez picit naív és gyermeki kérdés részem, egy sárga mikrofon előttől talán azért. Hát mindenképpen lehet, a nagyságrendeket mindig figyelmen kívül kell hagyni, mert más a, a súlycsoport, de de az biztos, hogy a szellemisége jó. Tehát az, hogy a vállalkozások, azok a helyi vállalkozások, jelen esetben vállalkozások, akik meghatározott, főig meghatározott bevétellel, mert most az összegek ezek nem nagyon fontosak, termelnek azoknak a bérgaranciájára. A kormány 90%-ot az állami garancia alapból, emellett a bankok utasítva vannak arra, hogy e- a papíron vegyék be a kérelmeket, és a finanszírozást intézzék mindenféle különösebb bürokratikus intézkedések nélkül. A kamatlábak nem haladhatják meg az olasz jegybank négy éves kamatlábait, tehát az tehát a kereskedelmi bankok nem hitelezhetik a vállalkozásokat ebben a helyzetben ennél nagyobb kamatlába, sőt ennek a nagy részét is átvállalja ez a mentőcsomag. Tehát azt gondolom, hogy így most így jóhéjban azért ez elég jelentős, tehát ez mutatja azt, és ez a lényeg ennek, hogy csak a gazdaság szereplőinek a szigorú együttműködésével működhet jól az gazdaságpolitika. Tehát amikor együtt döntenek és együtt intéznek fontos kérdéseket, nyilván egy ember olaszországban sem dönthet, bármilyen magasan is van jól, csak egységben, de hát ők ehhez hozzászoktak. Egyébként te hogyan, hogyan élet meg ezeket a koronavírusos járványos hétköznapokat? Hát ugye beszélek sok barátommal, ismerősömmel, interneten, Skype-on, Olaszországból is keresnek valamik információi információi éjszakról, délről, mindenféle egéből zugából Olaszországnak. Idősebbekkel is, tehát azért azt hozzáteszem, hogy elég sok idős barátom van kint, azért 75-80 körüli idősebb urakról, legyen szó, és hát nekik azért most ez nehéz. De bizakodóak, sőt, most kaptam egy olyan információt, hogy pünkös utáni étem, hétvégén a kisebb áll, a kisebb ö, üzletek ki fognak már nyitni Olaszországba ez a terv. Előző napi beszélgetésekben beszéltek kollégáimmal már egy kicsit a pályájáról, illetve az életéről, és itt nagyon érdekes száll, hogy, hogy nagyon intenzív olasz azonossággal, vagy identitással is talán, vagy, vagy kapcsolatokkal is rendelkezik, és persze Magyarországgal is, nem tudom, ezt jól értelmeztem, ugye? Hát ugye a tegnapi műsorban szó volt Olaszországról, és hát itt több témát érintettünk. Tehát én nyilván éreztem, hogy elég intenzíven foglalkozom az olasz-magyar közösségi kapcsolatokkal. Tanultam ki, nyelvet bírom, családi érintettségem van, tehát nyilván ez egy meghatározó dolog, és hát a két országnak a... Közös történelmi és közös gazdasági együttműködése hát az, azért az példaértékű, úgyhogy azt gondolom, ez jövőben is folytatódni fog. Hadd kérdezem, hogy abban a szakmában, amiben én egyébként teljesen járatlan vagyok, az ingatlanforgalmi szakjogászként e, ismerjük meg, vagy ismertük meg, e, van-e valamilyen markáns különbség a, a között, ami az olaszországi helyzetre jellemző ingatlanforgalmi ügyekben, és van-e valami sajátossága a magyar viszonynak ehhez képest? Itt ugye én nekem lehetőségem volt hosszú éveken keresztül az olasz ingatlankezelő szövetséggel, az Anácsival dolgozni. Könyvet is sikerült szerkeszteni, vagyis hát én részt vettem a magyar résznek a megírásában. És hát ez inkább a társasházakra, a lakásszövetkezetekre fókuszált, tehát az ingatlan gazdálkodás területére, mint a forgalmazásra. Ugye Olaszországban az ingatlan gazdálkodásnak azért van egy nagyon komoly háttere, mert ugye nem csak a társasházak, lakásszövetkezetek, hanem a műemléki ingatlanoknak is nagyon komoly strikt Európai Uniós és hazai olasz szabályozási háttere van. Erre vonatkozólag egyébként ők nagyon ügyesen rendkívül sok pályázatot építettek fel, ami nem csak közvetlen Európai Uniós, hanem egyes Európai Uniós országokkal való együttműködésből fakadó, az Európai Unió különféle pályázati forrásaihoz, formáihoz kötődő projekteket valósítottak meg, csak hogy egy példát mondjak, az Interreg az egy tipikus Európai Uniós pályázati forma, azon belül van egy olyan ö, részszelet, hogy CACESZ, ezt így hívják. Uh -huh. ezt ez mit jelent ez? Ez a lényegében a barnamezős övezetek megújítási pályázati eh, lehetőségeit jelenti, és ebben annak idején volt lehetőségünk, hogy Ferrara mellett Csehország, Kárlovivári és Kassa Kosice mellett Budapesten a Kőbánya Dréhes Sörgyárás egy telephelye részt vett ebben a projektben, ez 2007 2008 7, 8, 9, tehát valahogy így volt. Ez azért volt rendkívüli módon érdekes, mert ugye itt a köz- és a magánszféra együttműködésének a kvázi elhíresült PPP-nek a megvalósítási formáit vizsgáltuk végig, annak a jogszabályi beágyazottságát az egyes országokban és megvalósulási formáit, ami nagyon érdekes volt, én ebben jogászként vettem részt, hogy le Olaszországban ez, hogy se országban, hogy Ausztria, azt egy hogy is ebben. Ezek nagyon fontos dolgok, és nagyon fontos eredményeket hozhatnak egy-egy ország számára, én ezekben kívüli módon hiszek. Az olasz együttműködés tekintetében pedig, hát ahogy említettem több ízben adtam előként meghívásra, amikor az olasz ingatlankezelő szervezettel a kapcsolatunk rendkívüli módon erős volt, és én még ingatlan szövetségi mezben dolgoztam, Például a 2009-ben volt egy velencei kongresszus, ami azért volt érdekes, mert az olasz példák mellett a dél-amerikai, amerikai példákat is bemutatt, bemutatták, és azért ez elég ritkán kerül mondjuk fókuszba, hogy mi megy Uruguayba, mi megy Guatemalaba, mi megy Brazíliába, Argentinába, esetleg Csilébe, és onnan az első számú vezetők érkeztek és adtak elő. Nyilván nekem megvolt a saját feladatom ebben a rendszerben a magyar bemutatás. Hát valamelyest akkor értjük, hogy egy nyilván más történelmi és mindenféle adottságokkal rendelkező országban mások a viszonyok, de említette is, hogy lehet, hogy ez csak epizód, de a mi közösségi rádiónk tekintetében talán egy fontos kérdés, a társasházakat, valójában sok nyugat-európai meg amerikai országban is tapasztalat, hogy a társasház az a közösségi létnek egy érdekes formája, míg Magyarországon ezek hát inkább csak a, a látogatatlan közgyűlésekről, vagy a, vagy a a lakóházon belüli viaskodásról szólnak, szóval, hogy van, mintha lenne egy kultúrája és egy valóságos esélye a kooperációnak, az együttműködésnek másult a társasházi formában. Nem tudom, ezt tapasztalni, vagy van-e ezzel kapcsolatosan valamilyen benyomáltatabb? Ez nagyon-nagyon jól megfogta ezt a kérdést, mert ugye, hogyha úgy nézem, hogy angolul akkor ez cooperative houses, tehát, hogyha lefordítom ugye a társasházat angolra, kondominiali mondja az olasz, ugye, tehát a társasházak a közösségnek egy közösségi szóból származó. Így van, tehát ez mutatja már azt, hogy itt a közösségnek van egyfajta szerepe. Ugye egyfajta hely, ahol együtt élünk, de azért nem mindegy, hogy ezt hogyan és milyen módon tudjuk úgy élhetővé tenni, hogy a többiek számára is ez egy élhető közösséget jelentsen. És hogyha távolabb megyünk, még ezt megengedi, akkor volt lehetőségem a kanadai bérlakásépítést tanulmányozni a kinek es évek közepén. A torontói példát itt is voltak akkor Budapesten, a főváros akkor nagyon gondolkodott és tett is lépéseket a bérlakásépítés tekintetében. Ők Ezeket a cooperative housing úgy oldották meg, és ez szerintem egy zseniális és a mai napig magyar a Magyarországon is, meg hát több országban is, hogy egy-egy épületen belül volt social housing, tehát szociális lakhatás, volt, ami már félig-meddig piaci, inkább költség mondanám, tehát ahol a költségeket kell fizetni, és utána pedig egy olyan rész a penthouse-ban, ahol már a piaci ingatlan lakbért fizetik egy épületen belül. És ez a kulturális szocializációt is egyébként az egyes rétegek között segíti. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon követendő példa, és egy nagyon pozitív példa, bár már csak azért is, ne arra gondoljunk, hogy közbeszólok, de hogy, a, hogy a, a legprimérebb közösségi élményeink, szinte testközeli, a szószoros értelmében is testközeli primér élményeink is innen származhatnak, és hát gyerekeknek, meg generációk felnővek kérdésének is, hogy hogyan tárgyalnak, hogyan érdeket, egy, hogyan egyeztetnek. Egyébként van egy félrevezető már a magyar gyakorlatban, hogy hogy a társaságokban közös képviselőnek nevezi azt, aki, aki valójában egy üzleti lebonyolító, és semmi módon a közös képviseletnek, mármint a közösségi érdekek megfogalmazójának képviseletéhez semmi köze nincsen. Tehát megtévesztő a név is, mintha ez egy választott szerepl lenne. Hát igen, ugye így került be a jogszabályalkotás során a köztudatba ez a gondolat, ez, ez, és ez maradt is, igen. igen. Na csak oda akartam kiutakadni, hogy, hogy tehát való, valószínűleg nagyon nagy tartalékok lehetnek ebben, éppen Kanadát említett, én Vancouverben láttam ilyen társasházi közösséget, ahol, ahol az egy eleve egy jó hangulatot és egy nagyon jó közeget biztosít az embernek, a, vagy a családoknak a, az élethez, és hát ez, ezt én nagyon hiányolom, inkább csak a veszekedéseket és a versenyhelyzetet érezni néha itt a hazai viszonyok között, nem tudom, így látja-e. Én is egyetértek ezzel. Egyébként mind gyakorló vagyok gazdálkodom, mert most ugye olyan területen dolgozom, ahol ezzel élesbe ezt, ezt tapasztaljuk. Sajnálatos módon. Azért van valamiféle elmozdulást, tehát azért a elindult tulajdonosi egyfajt... viszony egy kicsit segít talán? Hát a tulajdonosi viszony ugye az is megérne egy külön misét, de egy picit talán elindult egyfajta egyfajta közeledés, egyfajta érdekazonosságból fakadó tevékenység ami, ami egy kicsit közelebb hozza talán a a társasházban lakókat, hogy rájönnek arra, hogy ez ugye ez közös érdek. Tehát itt azért valahol mindenkinek szerepe lenne ebbe, a, a, a, ebbe az üzemmelthetésre, működésben, de azért még a, a, az optimális szerintem távol vagyunk, sajnos. Arról fogunk beszélgetni, hogy hogy a vidéki ingatlanárak hogyan alakulnak. Ugye a koronavírus következményeképpen nagyon sokan a belvárosban, a nagyvárosokban ragadtak, gondoljuk csak el azt, hogy egy panel tömbben vagy rengetegben, aki megtehette, az viszont vidékre menekült. Egy kis zöld környezetbe tényleg csergést hallgatni, vagy akinek kertesháza, van nyilván a kertbe. És hogy felmerül bennünk a kérdés, hogy vajon ez az ingatlanpiacot, a vidéki ingatlanokat, ingatlanpiacot milyen mértékben befolyásolja egyáltalán? Befolyásolja-e, vagy pedig van-e hatással? Az elmúlt években már egy jelentőszernek vagyunk a szemés főtanúi, Tehát a megyeszékhelyeken a fővároshoz képest a panel és a többszerű épületek mondjuk egy fél árban vannak. Négyzetméter árakat veszek alapod, nem mondok összegeket. És a kisebb településeken pedig még inkább kevesebb, még majdnem hogy ennek a fele. Tehát azt kell mondjam, hogy mondjuk egy átlagos budapesti lakása 32 millió forint per négyzetmét... 32 millió forintnál található az ára, uh -huh. akkor, akkor ez egy Békés megyei direkt egy szélsőséges példát mondok 7,9. Uh -huh. uh -huh. És vajon azok, igen. Ez egy jelentős különbség, tehát hogyha Ezt azt nézem, teljesen... hogy mutatja ezt a rendkívüli nagy szórást, szóródást. Természetes, hogy ebben benne van az is, hogy a hitelezés, a hitelpolitika a kereskedelmi bankoknál elsősorban a városi ingatlanok kirányában áll fenn, nem a kisebb településeken. Természetesen benne van abban az is, hogy ugye folyamatosan a városok lakossága, a kisebb településekét csökken. Bár a másik oldalról azért vannak másfajta tendenciák is. Ugye elég sok olyan kis település van, akár baranya baranyát veszem alapul, hogy az északi uh -huh. középhetységet, ahol bizonyos sokukból kifolyólag eh, elég sokan vásároltak, nem csak magyarok külföldiek is, gondoljunk csak a baranyai finn vagy eh, németek által megvásárolt eh, falvakra nyugdíjasok itt élnek, itt költik a fizetésüket, uh -huh. vagy éppen az északi határ környékén, Ugye, eh, északi szomszédunkból, Szlovákiából nagyon sok háztartás vásárolja meg a második-harmadik eh, ingatlanát, amit eh, viszont eh, több franchise hálózattal való meg ingatlan közözítő hálózattal való tanácskozás után is meg tudok erősíteni, hogy visszafelé ez a keresleti motor, ez nem működik, tehát nem mérnek magyar háztartások részéről ezekbe az országokba jelentősebb ingatlan expanziót Az, hogy nagyobb cégek vannak, hát azt tudjuk, de itt elsősorban ugye a háztartásokról és az egyes családi ingatlan befektetésekről beszélünk. Pár héttel ezelőtt beszélgettünk pont az ingatlan.com egyik szakértőjével, és akkor a budapesti albérlet árakról, valamint ingatlan árakról, és ez tényleg egy két-három hét távlatából van ez az információ, akkor az volt még, hogy igen, az albérlet áraknál érezzük a csökkenést, az erőteljes csökkenést, viszont az ingatlan árak eladás, eladó ingatlanárak még nem mozdultak meg semmilyen irányban. Most mi, mi az, ami tapasztalható a vidéki ingatlanok körében? Tehát, hogy elindult már valamiféle árnövekedés, vagy akár csökkenés, vagy még mindig stagnálás mutatkozik, és majd a későbbiekben fog ez változni? Ha az albérletárakat veszük alapul, akkor én úgy látom megyeszékhelyeken, Pétszeged, uh -huh. magyarországi megyeszékhelyeken, elég magasak egyébként a, az albérletárak. Ugye egyetemi városokról is beszélünk, tehát nyilván ez indukálja, hogy el lehet kérni egy panellakásért 80-110 forintot. Ez uh -huh. pécs egy van. Ez nem mondható, hogy csökkenne. Uh -huh. eh, Ugye Elszegeden is így van, és nyilván a többi városban is hasonló. Szűk a piac, szűk a szegmens, tehát nem olyan nagy a bérlakás állomány Magyarországon, tehát az a bérleti piac eléggé szűk. Ezért nyilván az árak, mivel a kereslet az folyamatosan élénk az irányukba, annyira nem fognak változni. Az én véleményem az az, figyelve az európai tendenciákat is, hogy viszont a városok ingatlan piacám jelentős változás fog bekövetkezni, különösen a turistáknak ugye az eltűnése, és ez igaz, Olaszországtól kezdve Budapestre mindenhol, a különösen árembízhetett lakások tekintetében fog egy jelentős változást okozni, hiszen ezek, akik eddig kényelmes pozícióban ültek és egynapi bérlőket fogadtak, most kénytelenek lesznek sokkal hosszabb távú bérletekbe gondol, vagy ott esetben éppen üresen fognak maradni ezek az ingatlanok erre és az év hátra lévő részében. Ugye beszélgettünk arról, hogy most elindult egy hullám még a vírus elején, és nagyon sok mindenki a balatóra vonult, vagy lement. Ugye ez amúgy is egy nagyon-nagyon népszerű környék, és arról is előzetesen beszélgettünk, hogy nem biztos, hogy a magyaroknak, főleg ebben a helyzetben, esetleg van annyi megtakarítás vagy tartalék, hogy mondjuk egy második vagy harmadik ingatlant is meg tudnak vásárolni, ergo lehet, hogy ezek a nagyon-nagyon kedvelt turista övezetek és az ott a lévő ingatlanok mondjuk külföldiek kezébe kerülnek. Tehát ez tényleg ennyire jellemző és előfordulhat, hogy ők azok, akik ezt meg tudják inkább majd engedni maguknak? Hát ez a külföldiek kezébe kerülhet, ugye ez a feltévedem meg nem engedve, tehát ezt egy kicsit ö, finoma, fino, finomabbra hangolnám, de az biztos, az biztos, hogy az biztos, hogy például a németek, a szlovákok, ugye környező városok, vagy környező országok, uh -huh. akik euróban kapják a jövedelmüket, ők biztos, hogy sokkal jobb pozíciókkal kerülnek, mint a magyar rásztartások, vállalkozások most. Tehát egy konkrét példa, Alaton környéki terület, településen több éve árultak egy 5 hektáros területet, és egy német házaspár megvette. Nyilván euróban, nyilván jó pozícióban tudott vásárolni, nem volt versenytársa. Ez egy közepes befektetés, tehát nem a kirívóan nagyokról beszélünk, de hát tudjuk, hogy ebből van sok, hát 150 ezer ingatlan tranzakció zajlik egyéből az országba, tehát azért abból a közepes és kicsi a jelentős. Ugyanezt el lehet mondani természetesen az északi szomszédainkra is, hiszen egy erős euróval szemben a Vásárló ereje egészen más, és egy más alkupozícióba kerül, hogyha meg kíván vásárolni egy ingatlan, pláne, hogy mondjuk a koronavírus, vagy egyéb ügyek kapcsán az eladó pedig szabadulni szeretne, és hajlamos arra, hogy megkösse ezt a fajta, megállapodást. Ez különösen a kisebb településeken, és ugye nem véletlenül említettem itt az előzetes területen, 600 kilométeres a határunk Szlovákiával, jelentős a befektetés mérhetően, nem csak rajka és tunakiriti, amit már régóta néznek, hanem egészen végig az emplén végéig. Jó helyeken, jó minőségű ingatlanokhoz jutnak hozzá. Szerintem nagyon okos döntésekkel ezek az ingatlan, ezek a helyek szerintem föl fognak értékelődni, tehát a jövő évszedei ezeket mindenképpen igazolni fogják, hogy ezek helyes befektetések voltak. A, a meglepő számomra, akinek van békés megyéhez is családi kötődése, egy kicsit a, a Békés-megyei ingatlan piacnak a magára hagyottsága, vagy haláróltsága, hogy ennyire még a konjunktúrában is csak csökkenés van, ez elég szomorú. Ez elég szomorú. Ez mindenképpen mutatja azt, hogy nincs egy átfogó lakáspolitika. Ugye a Szlovákiában elég sokat jártam, és ugye annak idején az ingatlan szövetséggel komoly partnerek is voltunk. 15 évig volt a szlovák szövetség a partnerünk, tehát én hosszasan dolgoztam velük. Ők államilag vezérelt lakáspolitikával dolgoznak a mai napig, tehát a legkisebb települések, nem csak Pozsony, tehát nem csak a fővárosok, nagyvárosok, legkisebb településekre tekintve is a felújítás államilag vezérelt. Tehát itt megadják a lehetőséget. Én azt gondolom, ez nagyon hiányzik nálunk, hogy nincs egy ilyen átfogó állami lakáspolitika. Ugyanakkor a másik oldalon Magyarországon van a lakhatási szegénység. Tehát azt kell látni, hogy nagyon sokan rászorulnak, és nagyon sokan szeretnének változtatni, de nem tudnak. Se önerőből, se egyéb módon. Tehát rájuk kellene egy kicsit több hangsúlyt fektetni, egy kicsit nagyobb empátiával, de át szerintem ez már máshol vezet. Még itt megérné egy kérdés, hogy mi az, amivel esetleg lehetne rajtuk segíteni, vagy ön mit gondol, hogy mi az, amivel lehetne ezt a réteget, ezt a szegényem réteget mondjuk segíteni? Én ezt öbször elmondom, hogy nem a paradigma váltása a legfontosabb, tehát ugye a tulajdonhoz való oktrojálás szándéka helyett inkább meg kellene próbálni, azokat a nehezebb helyzetben lévő embereket támogatni, és ennek számtalan útja, módja van a támogatástól kezdve, ezt már kitalálták, tehát nem kell mm -hmm. kitalálni csak be kell vezetni. Uh -huh. Csak ugye sajnos most láttam egy nagyon jó összefoglalót, dr. Piti Zoltán, az APEC-nek egykori elnöke, egy kiváló közgazdász a Korvinuson. én nagyon tisztelem, az ő tollából, hogy a szociálpolitika sajnos 10%-ból 4%-ra esett vissza a szociálpolitikára folytatott GDP-arányos köl költségek Magyarországon az elmúlt 10 évben. És sajnos ennek a megszenvedő rétege ez a réteg. Tehát, hogyha itt ezt a dolgot összekötte, hogy miért van a Békés megyében az átcsökkenés, hogy a településeken miért van a lakhatási és szegénység megerősödve, akkor ezek mind-mind összefüggő gondolatok és dolgok, és sokkal erőtésebb szociálpolitikára lenne szükség. Tehát én abszolút egy szociálisan érzékeny ember mm -hmm. vagyok. Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben kellene őrült módon előrelépni. Ne az legyen, amit kihoznak külföldi mm -hmm. kutatások. de az említett kutatás is kihozta, hogy 33 szegény régióból, 12 Magyarországon található az Unióból a legszegényebbek. Uh -huh. Ez elkezdhető, hogy most pont a járvány következtében ez változni fog, vagy változás indulhat be? Tehát, hogy azt gondolom, hogy most azért tényleg, a, hogy nagyon sokan elveszítették például a munkájukat, a, munka, a munkahelyüket, nagyon sok mindenkinek nincsen megtakarítása. Tehát, hogy elindul itt egy olyan... Uh, Réteg igazából, akinek szüksége van arra, hogyha igenis szeretni magát fenntartani, akár a lakhatását, akár a saját élet szükségleteihez tartozó dolgokat, akkor mondjuk egy ilyen módon is érdemes őt támogatni. És mondjuk Nagyon. önkormányzati lakások még, még akár, mindig beszélhetünk arról, hogy önkormányzati lakások még mindig vannak, tehát hogy elképzelhető-e az, hogy a jövőben vár, milyen ilyen változás majd történni fog. Hát, nézze, nem vagyok jövendőmondó, nem vagyok csak a saját véleményemet <gül> tudok ismételni. Egy nagyon mély és nagyon embersége szociálpolitikára lenne szükség a gazdaságpolitikán belül, ami uh -huh. megpróbálja ezeket a leszakadó rétegeket fölemelni, lehetőséget adni nekik. A lakhatás nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy itt különféle módon, akár önkormányzatokon keresztül, akár direkte lehet támogatni a lakhatást, de nem a tulajdonhoz jutással, és uh -huh. egyedüli módon azzal favorizálva. Nagyon sok ember nem képes jó tulajdonosnak lenni, ezt 30 év távlatából ki lehet mondani a rendszerváltás után, még bérlőnek is sajnos gyengék. Őket kell támogatni elsősorban. Uh -huh. És nem azzal, hogy el... Ö, fogjuk őket több évtizedre adósítani, meg a gyerekeiket is, ugye ráadásul most már a polgári törvénykönyv lehetővé teszi az adosság öröklését is, ezt kevesen tudják, nem csak a vagyonét. Tehát ez tovább származtatódik, ugye ezáltal a az adósság a gyerekekre, unokákra, tehát kellene ebben a kérdésben valamiféle változás, és szerintem ebben csak egy nagyon átgondolt lakáspolitika lehet. Most egy gondolatot engedjen meg, a meglévő lakás nem foglalkozik senki, borzasztó nagy hiátus, hogy nincsen felújítási program központilag vezérelve. Rendkívül szép épületeink vannak országszerte, tehát Sopronttól, Tebrecenig vagy éppen Szegedtől, az északi városainkig. Gyönyörű. Senki nem gondolja azt, hogy ezeknek a, ennek a lakáshalománynak, mint a nemzeti vagyon részének egyébként a megőrzése feladat lenne, a karbantartása feladat lenne. Annyi új lakás nem épül Magyarországon elmúlt évek statisztikájában. 15 ezer-nél többet nem adtak át. Tehát nem olyan nagy a megújulása a 4 milliós lakásállományunknak, hogy ne kelljen, ne legyen fontos gondolni arra, hogy mi lesz a használt lakásokkal, ahol az embereknek a 95%-a egyébként él, mert hát azért az új lakások hozzájutása az egy szűk szegmás. Sok mindenről beszélgettek már a kollégák önnel ezen a héten, és tudom, hogy Olaszország is gyakran szóba kerül. Ami nekem feltűnt az ön életrajzába, az egy másik ország, Szlovákia. Mert hogy ön gyakorlatilag a szlovákiai együttműködésnek volt az egyik főszereplője, és ezért ki is tüntették önt. Hogy került ön a szlovák ingatlan gazdálkodással kapcsolatban? Valamelyik nemzetközi szervezeten keresztül, vagy pedig miért pont Szlovákia? Hát ugye ennek is vannak személyes és hivatali ö, okai. A hivatali okaival kezdeném, ugye a Magyar Ingatlan Gazdálkodók Szövetsége révén minden ingatlan szervezettel, szövetséggel kapcsolatban voltam. Különösen a környező országok ingatlan szövetségei voltak azok, akikkel aktív volt a Folyamat, és ezen belül pedig magasan, magasan a szlovák ingatlan szövetség, a NARCS a meghatározó szervezete a szlovák köztársaságnak, akikkel azt kell, hogy mondjam, hogy egy kollegiális kapcsolaton túlmenően egy erős baráti kapcsolat is kialakult. Ennek számos személyes gyökere kapcsolati köre van, ebben most így nem mennék az időrövidsége miatt bele, nyilván van nekem egy komoly érdeklődésem, indítatásom ebben a témában, tehát ez, ez is vitte. Másrészt pedig nagyon jó szakemberekkel találkoztunk, akik a szakmát komolyan, magas szinten művelték, és több olyan kérdésben voltak ők, azt hiszem, hogy az élmezőnyben vevők, amire mi is vehetnénk példát, már a magyar szakmának a szervezettsége. Itt gondolok elsősorban, hogy egy meghatározott ingatlanszövetség, a Nárksz a Szlovákiában 92. vége, 93. óta tulajdonképpen. Ugye 93. január 1 jött létre Cseh-Szlovákiát követően, ugye a szlovák köztársaság létrejött, a Narx alkítása is azzal idejű. Egy nagyon-nagyon jól fölkészült, nemzetközileg nagyon jól védett csapat, akik kiválóan dolgoznak. Tehát itt most neveket tudnék mondani. A Jubomír Kardos, aki 10 évig volt a Szlovák Szövetség elnöke, aztán a Felügyi elnöke volt. Az Adrián Elitomerická, aki nemzetközi szervezetekben képviseli, 90-es évek közepe óta Szlovákiát remek kapcsolat, Tunk volt és van jelenleg is, vagy a magyar ügyekért felelős alelnök Szabó Zsolt Komárnoból, aki nagyon jó barátom, mm -hmm. egykori válogatott sportoló és kiváló szakember barát bármilyen témában azt gondolom, hogy lehetett vele, lehetett velük dolgozni. De nagyon érdekes dolog, 2013 jut eszembe, elmentünk Pozsonyba egy nagyobb küldöttséggel, legmagasabb szinten fogadott a szervezet minket, és akkor lépett hatályba a szlovák lakástörvény módosítása, hát Azért érdemes erről beszélni, ugye főkonferált, hogy ingatlan szakjogász vagyok, és hát foglalkoztam ezzel a témával elég sokat nálunk, ugye a lakástörvény az 93-ban jött létre, Némi módosításokkal, de mai napig az van hatályban. Náluk pedig egy teljesen új kodifikációval, 2013-ban egy a bérlakásépítéshez, bérházépítéshez elengedhetetlen kritériumokat tartalmazó új jogszabályanyag jött létre, és ennek a tanulmányozását is első kézből megkaphattuk. De hát éves kongresszusokon mindig ott voltunk, többször adtunk elő, és hát mivel ugye Szlovákia és Csehország között a kapcsolat az attól, hogy a, az Ország most már nem egy, hanem két uh -huh. részből áll, attól még nagyon erős. Tehát volt lehetőségünk a cseh kollégákkal is több ízben találkozni, és mind a cseh, mind a hazai magyar tapasztalatokat megosztani. Ez azt jelenti egyébként, hogy amikor tapasztalatcseréről van szó, követik egymás jogszabályait, illetve egymás tapasztalatait, miután életbe lép egy, egy ilyen jogszabály, meg jogszabálymódosítás, akkor nézik, hogy mit lehetne Magyarországon is változtatni, tudnak törvényjavaslatokat tenni, tudnak olyan fajta érdekvédelmet, nyújtani a kollégáknak, vagy oktatást, amiben tudnak segíteni, például nemzetközi ügyletekben. Tehát gondolom, hogy ezeknek azért praktikus hasznuk is van azon kívül, hogy az ember tisztában van a környező országok. Így van. Tehát a praktikus hasznom az az, hogy nem egy szlovák-magyar határon átnyúló Európai Unió által finanszírozott együttműködést hoztunk létre. Tehát ez jelentette Komárnó és Budapest eh, ingatlanpiacának az összehangolását, vagy Pozsony Budapest ingatlanpiacának az összehangolását. Tehát erre, erre tudtunk Európai Uniós forrásokat szerezni. Ami elindult, és utána nem valósult meg, az tulajdonképpen az oktatási csereprogram. Uh -huh. eh, ők is, mi is annak idején nemzetközi szervezetektől nyertük az akkreditációt, és szerettünk volna egy közös oktatási, azon, kölcsönös tapasztalatokon és előnyökön alapuló partnerprogramot megvalósítani. Ez akkor nem jöhetett létre. Ami nagyon pozitív volt, az az kezelés, tehát a Szlovák Szövetséghez tartozó egyébként az országnak a jelentős, weblapjai, tehát az ingatlan piacnak azok a fórumai, ahol az adásvételek történnek, azok szintén azon személyeknek a kezében vannak, akik a szervezetben régóta részt vettek, tehát ott is sikerült együttműködéseket létrehozni. És hát nem utolsó sorban azt gondolom, hogy pont az előző adásban volt róla, róla szó, hogy a Északi szomszédunkkal legnagyobb a határunk, 600 kilométer, és több olyan befektetése került sor, amit hát korkoztak létre Magyarországon, legyenek ezek lakóingatlan fejlesztések, akár Budapesten, akár a határ közelében, és akkor ebben is azt gondolom, hogy sikereket könyvelhettünk el. Mondta, hogy pozsony Budapest illetve Szlovák-Komárom és Budapest között... Egy, egy kölcsönös határon átnyúló együttműködésnek az unió által finanszírozott programjai valósultak meg. Tehát a tapasztalatok, Ez mit, mit, mit jelent? tapasztalatoknak a cserélyesről, tehát uh -huh. hogy milyen pozsonyban és milyen révkomárom környékén tulajdonképpen mm -hmm. és Itra megyében az, az ingatlan piac, illetve ugyanez visszafelé, tél, milyen Budapesten, Pest megyében és északi területeken az ingatlan piac sajátosságai, kik a szereplői milyen sajátosságokkal működik, és ezen belül pedig a jogszabályi kitettség, hogy nálunk mi az, ami megkövetelt, mondjuk ingatlan kezelés területén, mm -hmm. vagy ingatlan közvetítés területén, forgalmazás területén, és ugyanez Szlovákiában. Na most ezt ők is nagyon komolyan vették, mi is nagyon komolyan vettük, és azt gondolom, hogy ebből egy nagyon jó együttműködés alakult ki. Hát több ízben volt személyes egyeztetés, és a mind itt, mind Pozsonyban, és nemzetközi szervezetekkel való közös. Tehát egységes fellépés, ami nagyon fontos. Tehát, hogy egységesen léptek fel a szervezetek, akár európai, akár Európán kívüli ingatlan szakmai szervezetek közgyűlésén, elnökségén, egymást mindig támogatva léptünk fel. Tehát azt gondolom, hogy ezek, ezek nagyon fontos és nagyon jó eredmények. Ezek egyébként leginkább a felvidéki, magyar lakta területekre koncentrálódnak ezek az együttműködések Szlovákiával, vagy pedig gyakorlatilag teljes Szlovákiát felülelik. Teljes. Hát én, nekem nagyon sok személyes jó kapcsolatom van, tehát akik uh -huh. szlovák és hát elég széles szegmensbenként. kint, minisztériumok, vállalkozói de, körök, de, politikai kapcsolódások, már a múlt politikai kapcsolódásairól beszélek elsősorban, 90-es évek, 2000-es évek, é, tehát itt teljes körű itt nem lehet leszük őkíteni semmilyen irányba se. Ezek olyan szinten alakultak, hogy például a teljes szlovák ingatlan elitt, az tulajdonképpen a meghívásunkra, a Tihanyban az újságíró szövetségnek a, van egy nagyon szép reprezentatív épülete, vízparti, itt tartották a továbbképzésüket és a közös tréningünket Tihanyban 2013-ban, de hát ez volt viszont is, természetesen mi is voltunk, nem egyízben, és hát ahogy említettem, a Csehországban és Brünóban nekem volt szerencsém, mikor egy Cseh-Szlovák közös kongresszus volt, akkor kettőnket meghívtak a Juhász István kollégám nevét el kell, hogy mondjam, ő volt ennek a másik motorja, és kettőnket meghívtak, és itt előadtam angolul a magyar ingatlanpiacról. Ez 2014-ben volt, és utána még mondhatnám a 2012-es évet, amikor 20 éves volt a szlovák kongresszus, szintén ketten voltunk pozsonyban meghívva, ahol az állami, a média és az ingatlanpiaci elitnek volt a pozsonyi várban, a Rád nevű étteremben, az egy nagyon elegáns, mondjuk itt a zserbó, ott volt az összejövetele, szintén volt lehetőségünk. Én azt gondolom, hogy nagyon magasan és nagyon jól működő kapcsolatok ezek, és baráti kapcsolatok ezek a lehető legfontosabb szerintem. Tehát, hogy ezek nem tisztán pozícióhoz, hanem barátságokhoz, emberi kapcsolatokon nyugszanak. Tehát ez, ez nagyon fontos és nagyon jó. Hogy él most így a karantén idején? Gondolom azért van munkája. Hát ugye én nekem nagyon sok munkában én jogászként dolgozok, uh -huh. tehát napi szinten, óbófiszba, most már öt hete. Rengeteg, rengeteg szerződés van, rengeteg feladat. Nyilván a családom is itthon van, feleségem, bíróságon dolgozik, tehát időnként neki is, azért be kell menni, nekem minden héten egy nap helyt kell állnom benne a munkahelyen estig, egyébként itthonról videokongresszusokat folytatunk meg a szerződéseket írjuk. Hát ugye nekem, gyermekem is van, tehát nyilván ebben a helyzetben, ahol óvoda iskola zárva azért itthon vagyunk együtt. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy jól. Remélem, remélve, hogy minél hamarabb ennek a helyzetnek vége lesz, és visszaállunk az eredeti kerékvágásba, és ezt a gyerekektől a legidősebb koruk, korukig bezárólag, és egészséggel kívánom magunknak, mindjárt Hát így legyen, hogy éreztem magát egész héten belőtt. Nagyon jó volt, én azt gondolom, hogy nagyon színvonalas, rádió, nagyon jó műsorvezető, egyéb riporterekkel, műsorvezetőkkel, jó kérdésekkel. Én kívánok maguknak szintén jó egészséget, és további jó riportokat, és megfelelően jó alanyokat is be, természetesen. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, kívánunk további nagyon jó munkát, minél hamarabb majd újra a terepel mindannyiunknak. Köszönöm, Ezen a héten a hét embere dr. Német Miklós szakjogász volt, és azt gondolom, hogy rengeteg olyan témáról tudtunk beszélgetni, amiről nélkül nem lett volna elsőünk, úgyhogy sok újat tudtunk megköszönni szépen.